14 годин 30 хвилин. Потім мене охопив жах. Раптом вона втекла. А що? Пройшла повз службові приміщення і вийшла з протилежного боку, зникла. Я свердлив очима двері, як пес. Якщо вона втекла, мені доведеться вхопити в зуби сумочку і бігти вулицями, відловлюючи її запах. Я навіть узяв цю сумочку до рук і, як ідіот, тягнув ніздрями по Сумочка пахла магазином. На ній навіть лишився ярлик із цінником. Тобто у пса нічого не вийде. Мені стало страшно. Ніби я знайшов давно загублений альбом зі старими, чорно-білими фотографіями. Розгорнув на першій сторінці, з якої на мене відразу повіяло дощем, тліючим карбідом, який я любив підпалювати в дитинстві, зеленкою, димом, першої випаленої цигарки, новорічними мандаринами, і відразу загубив його – не зазирнувши на інші сторінки. Мені варто було поводитись інакше. Тобто, як завжди, сипати компліментами, розповідями про ралі, про зйомки, навіть спробувати поговорити про цього клятого клеє, або тільки зацікавити її, можна було б. О, жінки люблять поспівчувати, розповісти, як наш із Костиком Дієго Марадона, так ми назвали свій лайнер, Перетворився на піщану могилу, з якої зміг вибратись лише я. Присягаюся, я б розповів усе це. Хоча навіть при згадці про той стрибок над підступним барханом у мене на зубах починав скрипіти пісок. Але я розповів би, що відчуває людина, коли її з усіх боків огортає нестримний гарячий і сухий потік, тече як вода і якимось дивом зупиняється на рівні нижньої губи. І настає тиша. І тебе рятує лише те, що авто нахилилося в бік твого товарища, якого ти вже не бачиш, і руки скуті, туго сповиті, немов безпорадного немовляти. Невже вона б і тоді змогла ось так просто встати й піти? Який експеримент вона хотіла провести? Може, варто було відразу кинутися слідом, схопити за руку і відкрити карти, сказати, що «Ми давно знайомі», що кодися спостерігав за нею і нагадати, яким був тоді в джинсах кльош із пластмасовим дипломатом, у сорочці розтебнуті до тієї межі, через яку фізичка завжди билась в та виводила в щоденнику незадовільну заповедінку. Про те, що я ходив з Ілоною, певен Ілону вона б згадала, адже саме через неї хлопці наших класів ворогували, як через яблуко Ялени Прекрасної». Таке не забувається. Хоча, хоча все це могло бути їй нецікаво. Такі жінці. Жінці, незавершені у мені. Жінці, яка... Я поглянув на цінник сумочки, яка купує от такий клаптик Атласу вартістю в три зарплати якоїсь офіціантки, вчительки чи перукарки. 14 годин 40 хвилин. Якщо це так, то що я тут роблю? Я ще раз про всякий випадок кинув око на двері кав'ярні, в неї якраз заходила парочка. Чоловік зупинився, притримуючи двері дівчині, яка виходила зсередини. Вона була у блакитних джинсах, короткому білому светрі, із гладеньким зібраним у кінських віт з волоссям, у кросівках, в окулярах. Якби звідти вийшов Рембо із гвинтівкою і стрельнув просто в мене, я б, мабуть, не так смикнувся. Вона вийшла такою, якою я помітив у натовпі. Вона вийшла. Йшла до столика, погойдуючи пакетом із блискучо сірим отлухом, і посміхалась. Душ скінчився. В повітрі пахло водою, мокрим асфальтом і тліючим карбідом, який я любив підпалювати на подвір'ї сто років тому. Третя половина дня 15:00 00 хвилин. Як змінити своє життя і наповнити його новими емоціями? Певно, відповідаючи на такі запитання, жіночі журнали недалеко пішли від істини. І відчуй, що цей день останній день твого життя. Раз, купи нову сукню, тут можуть бути варіації, зроби зачіску, викинь старі меблі, два, піди до ресторану, на іпідром, на корч чи на секцію стрибків із парашутом, три, і гоп, нове життя, емоції, коханець, стан душі, саме стрибає тобі в кишеню. Коли я читала щось таке, у мене аж дух перехоплювало. Коли ти про щось не знаєш, не випробуєш на собі, то завжди перехоплює від того, які диви трапляються на світі лише через те, що ти змінюєш колір волосся. Нині я відчувала лише розчарування. Адже одяг – це не я. Тоді чому все так банально, так просто? Чому ніхто ніколи не підходив до мене, коли я блукала вулицями, не запакована в дорогий мотлох? Просто змінила вивізку? Якби я була крамницею, маленькою крамницею, де продавався б архаїчний непотріб на кшталт китайських порцелянових блюдочок із відбитими краями, бо зна якої давнини старі дагеротипи морські мушлі, а над дверима висів би напис без потреби не турбувати. От якби бути такою крамницею, я б йогоком не змигнула, як б навпроти ся вогні модних бутіків, двері яких не зачинялися б ні вдень, ні вночі. Адже я чекала б лише на обраних з потребою, і коли б вони заходили, все було б зрозуміло з першого погляду, з першого дзвоника над входом, який би вони недбало зачіпали головою. Але ж я не крамниця, і нічого мені не зрозуміло, доки я не змінила вивеску. Ти кажеш «Кортасар»? Ти там вичитав про мого «Клеє»? Я дійсно люблю «Клеє» і «Ларса фон Трієра», і «Дощ», і «Пісні» «Бьорк». Але я нікому про це не кажу. Не вдавай із себе розумішу за інших. Чому ти задивипендрюєшся? Хочеш показати, що не поважаєш інших? Говори нормально, не всі ж мусять знати. Це червоні пропорції, розставлені Ведимом, за межі яких я намагалась не виходити, обпікшись один раз. Тоді він узяв мене на свою корпоративну вечірку. До того нудну, що, зачувши від когось прізвища письменника, я почала говорити, що гра в класики закінчується після другого розділу, і агонія конвульсивно триває ще з десяток сторінок до того місця, де... «Орасіо Олівейра випрямлює цвяха». Зависла пауза. Потім уже дома Вадик і пороставляв ті пропорції. «Знаєш, яке місце у грі в класики здається мені найсправжнішим?» «Знаю», – відповів він, і я зрозуміла, що сказала це вголос. «Там, де треба читати, перестрибуючи через рядок». А вже ж, я колись зіпсувала книгу, підкреслюючи потрібні рядки, щоб перечитати їх без перешкод. «Яким кольором ти підкреслювала?» – серйозно запитав він зеленою ручкою. «Я теж зеленою». І ми розсміялись разом. «Дивно, але це перше, що ми сказали одне одному після того, як я вийшла з дверей кав'ярні, де переодяглася в свій звичний одяг. Навіть лінзи з очей витягла і спустила їх до унітазу. «Ти готова? Ходімо!» Він зовсім не здивувався. 15 годин, 15 хвилин. Іти в кросівках було набагато зручніше. Але мовчати тяжче. Я це давно помічала. Мовчати завжди тяжче, якщо рішення прийнято. Тоді настає період, коли починаєш шкодувати, що його прийнято. Напружуєшся і думаєш, що воно було неправильним. Звісно, що могло бути правильним у тому, що я йду до ресторану з невідомою людиною, а потім іще їстимо щось у його присутності під поглядом, який я намагалась відбити з неяби якою мужністю. Ми йшли вгору вузькою бічною вулицею. А потім звернули, і він відчинив переді мною зовсім непоказні двері. Але коли ми спускались сходами, я зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Таке враження, що я потрапила до середини калейдоскопа, в якому візерунок чарівних скелець змінюється від ногопоруху руки. Світло невидимих ліхтариків падало на вітражі, яких тут було безліч. І все мінялося, все рухалося, заворужувало. Він сказав, що цей ресторан оздоблював його знайомий художник, і якщо я схочу, ми можемо потім піти до нього в гості. Я не бачила, скільки тут було людей, але відчувала, що вони є, замасковані цими вітражами, закамуфльовані різнобарвними візерунками світла, які повільно рухались або просто висіли в повітрі, мов пульсуючи медузи в безмежному океані. Нас провели до столика, що розташувався, під круглим куполом ніші кольорові води зімкнулися над нашими головами. А підземний лабіринт, мов змі, змінив свою конфігурацію і зробив мій відступ неможливим. Я просто заблукала в ньому. Що далі? Я поглянула йому вічі і подумала, що от я вже її зраджую чоловіка. А чи зрадити можна і поглядом? Дожилася. Ага, дожилася. Офіціант налив нам вина і пішов замовляти решту. «Що ти думаєш про смерть?» – запитала я. «Це друга несправедливість», – сказав він.